Він заварив чай, накрив кухля кришкою і зачудовано запитав. «Вода у тебе весь час кипить? Тільки доки ти тут». «Мужчина потребує опіки. Особливо кавалер, якому влаштовують сцени». Вони обоє обмінялися посмішками. «Бушує?» – запитала Марія. Це ознака нормального тиску і відсутності болю. Я радий такому буйству. Я теж. Нехай вихлюпні емоції. Витримаєш. Спробую, посміхнувся Валерій, і обоє, здригнувшись, почули на горі. Замовкни. Зновники, про що ви там шепочетесь? А ну негайно сюди. Валерій з Марією перезернулись, пирхнули і пішли на гору з тацями з печивом, цукром і чаем. І там, на горі, у спальні, заспокоєні присутністю одне одного, вони знову затихли, думаючи кожен про своє. Мережа в зелені віти Закрили небо, ніби взяли його в рамку звитонченої різьби, уплели великий темний будинок з парадним під'їздом, заглушили світло в вікнах, зачорнили калюжі на дорозі. За декілька хвилин у верхівках сосен і каштанів згасли останні зеленкуваті відблиски минулого дня. Парк потемнів і насупився Підступив притул до будинку і мовчки оточив його. Повітря в сутінках набрякло відчуттям самотності. Галина лагідно штовхнула Валерія, і він із жартівливим стогоном підкорився. Попрощався з Марією і вийшов на довгу алею під суцільне склепіння переплетеного гілля. Надворі вже зовсім стемніло. У тьмяному світлі ліхтарів важкі старі гілки низько нахилилися надалею, де не дереви блискучу чи лакованою іскристою зеленню зеленю на тлі густо синього неба. Він замер, милуючись красою і тишею, перечував, як самотньо йому стане в його власному парку та мовчазному будинку. Хіба що... Тихий сміх і приглушені слова закоханих долетять коли до розчиненого вікна і відіб'ються від нього, розчинившись у темряві. Але ці заспокійлені звуки зрідка бренітимуть до півночі, а потім самотність заволодіє ним без останку, нестримна і не обмежена ніким. Особи у себе в ліжку нічника Галина аналізувала внутрішні зміни і відчуття перелому в собі. Той перелом не міг відбутися без постійного бажання досягти своєї мети, без цілеспрямованих зусиль у одному напрямку протягом багатьох років поспіль. Незвичне нічим не підкріплене бажання допомагало їй перебороти розчарування, втрати, поразки і невідступні думки про даремно згайний час. «Ні», – подумала вона, – «то була пристрасть». І засміялася весело, легко і невимушено, бо відчула, що всього лише перебула увесь цей час у когось у гостях. І той, хто запросив її до себе погостювати, керував її вчинками, зацікавлено очікував результатів, але, по суті, ніяких результатів не було. А отже, навіть коли вона помре, ця гра продовжиться до якогось логічного завершення. А навіть чула ніжність до неба і знову засміялася до кімнати, увійшла сестра. І вони помолилися кожна у свій спосіб. Частина 8. СУТінки Театральні Галина попросила привезти її до Чернівців раніше, щоб мати змогу прогулятися містом. Коли Валерій оглядав площу, що не змінилася за стільки років, його охопив юнацький азарт, викликаючи радісне хвилювання і даруючи надію, що всі бажання збудуться. На старовинних будинках збереглися ліпні прикраси,